hafið þetta. Eru hvernig ertu? Maður bara maður er ekki heyrti bara bara síðan. Ah, e, finnst þér ekki leiðilegt að þessir dagarnir á milli leikja í finals? Já, er allt í bæta við dögum. var. Vistu kom mér datt í hug. Er, þegar að fyr, að ég var á klóóstun náðan, þá fekk ég hugljómun eins og svo oft með þetta er aldrei neitt neyt þig hugna nema þegar ég er á klóóstun. Náh, kannan ég vita af því. Heyrðu. Gott að hlusta á þig en sem hann sagði. Já. Heyrðu. eru finals ekki bara í í neutral venue eitthustar. Svo liðin geta bara að spila annað dag og allir sjá yfner og eða Já. Nei, það gengur ekki upp út af. I ah, yes. Þúst það, þú, það gengur ekki upp út af stuð, nákvæmlega sko, sko en, það er svo money í playoffs. Úttan, þetta var heimsleg uh, hérna uppastunga Nei, þetta væri snillt upp á, á leikina séð. Og fyrir já. liðin, en en gengur ekki upp fyrir áhorandur, en Já, þú þeir spiluðu síðast hvað á sunnudaginn. Já. Og það í dag er þriðu dagur og það var allta leikur sko sunnudag, þriðu dagur, Það var allta leikur á hverju kvöldi hérna í undanúrslutanum. Það það er lang skemmtilegast sko. Já, það var bekkur bekkurinn þeir sko. Þá, þá er bara þú sést á... bara en innu í eitur það bara ja, þessi lið mættist í gær bara. Nei nei, það þúst í undanurslötunum var bara lekur á hverri köldi og það var bara spilað hangla einu dettinu dauður sko. Ja basically sko en ha, er? En annaf, svo bara er. bara frá því ég eftir mér, þá var þetta búnað að vera 5 dagur, sunnudagur, þriðjudagur. Já, einmitt. Já. Og 2 3 2. Algerlega. Svo svo er ég nú búnað að breyta aftur í 2 1 1 1. Nú er ég sko að bæta aukat degi við sko þeir ferðast á milli borga. Já mest. Man skilur að það. það svo sum sko. Já, nú er leikur á miðvikudegi og, og við þurfum að biða degi leikur sem er. Þeir spila bara aðra hverja viku núna sko. Já, þetta er skelveligt. Ég var að pæla sko þaust síðustu ára erum við búna að hafa búna að fá svona svona og fin finals og og og söguleg epísk finals. blönda blöndu þessu. Já, já. En ég, sko Ég, sko ég verð bara að segja allum svo mér persónlega er alveg sama hversu góð loka úslitin eru mér finnst bara mér finnst það bara mér finnst það bara detta neyður þegar það er svona langt hann milli leikja það, það er bara buskill og hérna ég meina þú þú þú ég meina þeim sem fylgist með NBA þúlust þyr bara hættir að pæla NBA þar er bara að fara að pæla í pæla í bara Copa America og EM og eitthvað sko. Já, það finnst þér að skríti. Nei, þyr finnst þér að vera. Guðu séð of fyrir fyrir fótboltan að að stytta manninn stundirnar stundirnar á á á Já. Mikil en þúlust segjum að verið spila núna eins og gamla formáttinu. Aha. 35. Það þriðu dag 15. sundag. Þetta er svo ósprejandi úrslit að það er liggur um að nenni ekki horfa á þetta. Ah, þú ætlar að vera vonda löggan í þessu podcasti? Þá okkarlega. Ah. Kapsi eru, <laughs> veist, kapsi eru, þeir, þeir létu Sjón Lífustum skora 20 stíð á sig. Jafn mikið og Clay Thompson og Curry í fyrsta leiknum. Já. Ah. Það er átt ekki break. Curry og Clay Thompson, 20 stíð í fyrsta leiknum. Samtals eru með rífi 50 stíð að, að leik. Og þeim tókst það ekki að vinna þennar leik? Nei, þeim tókst það ekki og hérna Sko, veist, og áttu aldrei breykið í svona leik? Æ, nei, það, þetta var þetta var áhugavert svona Jú, veist, það kom hann að smá rönn og... Var hálfu leikur og eitthvað? Já, tókst í körleikli og braut spjaldi og þá var þetta bara aldrei spennandi Já <laughs> Eða það væri nú svona auðveld að laga allt í lífinu maður er þetta bara að brjóta eitt spjald og var þetta komi Já þú haft rétt er frábært kvótar í leiknum. A, getur brotið spjalt sé að sjakk koma að sko. Já. Já þú hefur verið hrefinn af þí. Já ja, mjög hrefinn af þí sko. Það var ekki shoutout til þín sko, eða það séu hraunu. Nei, þetta var meira kanska shoutout til sjakks. Þar er ekki að moka meira í í hérna sjakk ástina þína. Hún er alveg nóg yfirtrúð. Já. Já þegar sjakk reynt að drepa Dwayne Swiftir. Þá ske ekki, ekki hann brauta ekki skjaldi hann tók bara niður alla körfunu. Já ja, þetta er þetta var, var að spila móti um sjakk. Já. Heyrðu en sko okay, okay. Ég, ég, ég kaupi það alveg. Minna, er búið að valda að ég meina að kaupa bröðum. Þú vissu ég bara hringjaði þig til að sko bara hvað getur þetta Klélandið gert? Þú þessi seriá er ekki sko ég lærði það búin að fylgjast með þessi 25 ár en ég lærði það ekki fyrr en í... ég byrjaði að læra það í San Antonio seríu, uh, seríunni hjá Oklahoma og ég lærði það svo endanlega í, í Oklahoma Golden State um daginn það tók mig ekki nema 25 ár en núna er ég búin að læra það að það getur allur fjandinn gerst í úrslutakefni þannig að beki slum fara gaspra of mikið eftir einn leik eða tvo leiki því að sko eh uh, skiptum heim að öll sérstaklega svona þegar þeir fara svona tvert yfir yfir já, land og bandarakin eru þá getur allinn allur fjandinn breyst nú er ég ekki að segja að að, að sé að fara að vinna næstu 3 eða eða en en hérna uh, hérna uh, ég vil bara Cleveland geri seriur úr maður Já, það væri náttar, það væri gaman. Ætlar að skjóta Eftir... það niður líka. Er þetta bara sóp eða? Nei, sko ef við, ef við tapar næsta leik, þá er þetta sóp. Já, já. Þá á fara ég bara í frí held ég sko. Mest þá verið bara undirbeitingin tekur yfir og eitthvað. Mest fattaði ég ekki sér. Ef við vinnum á næsta leik. Mm -hmm. Þá verður fjórði leikurinn hreikle helvíti mm -hmm. mm -hmm. en... Og En ég held samt sko ég spóaði 4-1 sigri fyrir Golden State og ég stendur við það. Það er þetta er Þanne er Cleveland vinnur næsta leik og Golden State næstu 2. Þetta, þetta er þetta er það er soldið 4-1 lekt núna þetta innvi. Já, mér viðist að meira 4-0 sko. Já. Viltu hérna er það er, þa, er það gott eða slæmt ef að, ef að Kevin Love getur kanski Já, bæ, lítið verið með því násta leik ég yeah, sko ég held að það sé ég held að það sé slæmt og sko, það ég held að sé alveg hægt að komast upp með að vera með yllilega vardamann sko það er, verra er til dæmis úr með bæði með kæri og lof þannig að það er kannski veist, ég vil bara sjá kæri út í liðinu sko. hann, hann gjössalega valdi mig vonbröð. miklu meira eldur en kemur lof Já, ja, han rétt, nær rétt. Man er að heyra menn sko, þess, nú er ég ekki búna, ég er ekki það mikill fagmaður, ég er búna að horfa á þessu aftur sem man á náttla gera maðurinn minni stöðuga en en það sná trysti ég miklu meira á feedback, þust fólk sem maður er að sná fylgjust með þessu. Ja, fylgjust með þessu, veist, og, og er ekki að er ekki að kæfa, er að og meðan er að horfa á þetta. að hérna þust þust er það rétt sem maður er að er þust þú, þú það sem að man menn eru að blasta Kyrie Irving og Jay Smith sérstaklega fyrir að bara leggja ekki nóg hart að sér í varnarleiknum. Ég veit nú ekki með Jay Smith sko en ég, ég upplifði hann bara þúlust hann bara að gera sitt í vörninni eða ja, reyna mm -hmm. og þeim við tekjast ágættlega að verjast til dæmis Curry og hérna Klay Thompson. Já þá þa, þá er þetta þa, þetta andlið sem er svo heldur eru hversu ég meina á ekki klífland soldið um þátt í þí að að jó, jó, ég, sko, ég sko jú ég heldta ég meina svo bara ba, svo bæði og ok, sko þvist þeir hava að líka aðeins verið að klikka skótu sé ég setja venjulega niður já en svo er bara ef þegar er svona látt mikil áhersla á að stoppa þá, það var bara allt annað uppi út af kafsir alltaf ég yfir allt alltaf með einn og mjög oft tvo lélega varnamininu á öllinu Já, já, það bara fylgjýri svo sko og þú veist og það er svona veist, og, og, og sko mandamáli þá lof það er bara það líkamilega er hann ekki alveg nógu snökkur já, nei. en hvað er í örfing sko, hann er bara með fína líkama í va sem varnamaður hann er bara gjössamlega út á túnni hann er það nú oftast þú sko? Þú vissir hann, hann, hann er, alveg að veita James Harden samkeppni sko. Nei, í alvöru tala. Ímyndaðu hvað er gerst þegar leittum undir þú vissir Russell Westbrook. Ég það það er bannaðan 18 ára sko. Okay, I get your point, en segum mér þá af er Stephen Curry kemur með 38 stega meðaltal á leiki í þessari seríu. Það þeir eru að gera eitthvað rétt sko. Þeir að, það, sko Curry er altið ætti að halda mönnum fyrir framan sig. Veist, það er ekki það þarfn er mótiveraður. Eða ja, það er ekki að erfiðast það erfiðasta í vörni NBA, það er að halda mönnum fyrir framan sig. Nei, það staðin er bara ekki svo örvelt að spila við Golden State sko. nei, það. Veist, það, og í, og oft er það mjög erfið að halda mönnum fyrir framan sig út að flestir af þessum mönnum eru það frábærir í körfubolla. Þannig að það er írunn bara effort. Og svona smá hvernig du köttar horn skýlur eða það sem kanni kalla angles. Mm og hvert þú stýrir mönnum og svona þá þeir, svo þeir er komast fram hjár. En svo er það en eitthvað sem heitið hjálparvörn og eða fylgjast með mönnum þegar er ekki með boltann þá er bara eitthvað, það er skelveligt sko, Já. En svo okay þeir kort að er af því að, að Cleveland leið svona æðslett í vörn eða eða eða skipulagi þeirra notaðar þeir. Það er ekkert leynda mál hvar þeirra var. Meina uh Tyrone Loo hefur sagt að verið var fókussinn hjá þeim sé að reyna passa þessu langskota ja flugvelda hjá Curry og Thompson Já, og, ég... og, og, og, og, og hérna og þú veist hverju sem þar að þakka að að þá svona þá eru þeir alltaf ekki að sko runnvæld eða eitthvað sko en, en hérna <laughs> það sem er svo fyndið í því, því veist, sko þeir eru ekki að skora eins mikið og venjulega en, en veist, þeir eru bara hitta ágjætlega sko Já, náttúrulega aðeins hægst á leiknum sko Líka það, þessalega Leikunin er aðeins hægari heldur en svona venjulega regular season game og, og náttúrulega miklu meira áhersla og vörðna og svona Ég var að heyra í podcast í dag að það gengur svo kjæftasaka innan NBA að Golden State það er verið hrættara við kapsi fyrra án lof og örfung sem er náttúrulega alveg þrælega ölllegt Já, það er bara út að þá bara sáðu fram á það þetta erði bara grænt varnalegur í kaps og svo bara erði lebron lebrán 1 og 5 í sókninu og kik kikka á út þannig að þið þyrfti ekki að Þú veist þú ert að hafa á góðum varnarmönnum í staðin fyrir að veist, fara upp á móti Já ja. er örvugló og það er já. líka veist, Golden State hentar einstaklega illa fyrir Cavs úti af að kanski tveir bestu sóknamenn eða Golden State eru Draymond Green og Curry eða þeir sem skapa mest. Mhm mm mhm. Og það er kanski þú er kanski leikmenn sem hrefin lof og hvað er í örfing að þetta mattsa upp á móti varnalega en að það, það þarf að fara að færa lofinna á bóku til að fela hann jú, jú, jú. þá er komið mismatts þar og þá er Tristan Thompson á, á, á grínana það er komið svona smá mismatts þar svona ekki alveg kannski aðeins skára en ekki, ekki svona optimal Nei. en, er, en að svona... það er bara er og það sem við höfum séð í gegnum svo úrslutagefni og sjáum bara í hverjum leik sem þetta leikspilar Golden State þarf ekki nema eitt mismatch til að ráðast á og það er nóg fyrir á til að vinna flesta leikir já, já, eður erum, eður erum með tvö það var þetta ja. bara fokkt sko. bara eins og við fyrsta leiknum þá voru þeir að láta kæri örfing á hérna, Sjón Lífungstón og það var bara triplað inn í teig og skoti yfir, skot yfir það. Og það það var það sem til það að Sjón Lífungstón átti í vandræði móti, móti OKC þá voru hvað þau voru langir þar Já, ég ja, meina að maður, maðurinn að skjóta 79% þetta n Já, veist, eitthvað e e maður, sko, hann skýtur mjög hátt uppi og það er eitthvað enginn sem getur kontesta hann, hann er með mjög fína skotnýðningu En svo að móti, ok, sí, þá að bara voru þannig einhverjir sjú sí og þrýr lengur inn í sem mm -hmm. stoppið hann okay. Það er ekkert svoleiðis á móti, Golden, nei, á móti Kaps, það er bara eitthvað kæri örfing, hann er sex þrýr og delið Dóa sem er Sveiton? sex og ekki neitt, ja, ja. já því þó þeir eru ekkert þeir eru en ef að kennst niður fyrir þenna vítalínuna Dreamont Green alveg auðleglega að hata það að fá, fá að gera meira í sjókninni. Já ja <laughs> ja með þessu var framaldi þá var hann að fara að taka hann var með með það sjókróti í Guadalajara ársins. Veist. Já ja eða því því svo er nú er, er vandræði hjá kaps Leprothes hann bara hann bara gleymdi stökkskótin í Miami. Mhm. Mm og bara Golden State geri það sem San Antonio kenndi okkur að gera. Mest að bara stíga nokkur skref burtu frá Lebron og og bara Gershwell kom oft að skjóta. Og Já. það bara er ekki alveg ganga núll það, það, það er ekki bara það sko. Og það er þú sést ég hefirt hef hef margar margar skoðunar þessu og margar hérna og og ein útgáfan að mann fyrir að í þetta, það er alltaf bara búinu tveirleikir en, en en sko það er komið óhemju það eru komna svo margar mýlur á lappirnar á Lebron en James og ena... þú veist, hann er horfðin hvað, 31 sás og eitthvað hann er búin að spila, þú veist, fleiri mínútur í úrslitakeppni heldur en sko flestir bara leikmenn í sögu deildarinn að já, já, og þetta er ég... Og þetta er na heyrðu öll met þarna. Já en, en sjáðu sjáðu sko þetta svæði þar sem hann er búinn að vera dominate allan sinn feril í kringum körfun sko. og undir körfunni þetta er bara vand þetta er hjá honum í dag. Hann að fara upp á móti móti þúlust móti mennum eins og Draymond Green og og svo þúlust okay, og Bógut er nota erfiður þarna en og og Draymond Green er þetta erfiður hann er með þúlust hann ekki hár vaxinn hann er með hann er með mjög langar hendur. Hann langar hendur, en Þú veist, Lebron James er þú veist, þetta er minnsta sampulsæðis í heimi, en hann er að skjóta undir meðaltali undir korfunni hann er að skjóta 50% undir korfunni uh. og 42% í seríunni og ég menna uh, þú veist uh, hérna þú veist, er Lebron James maður í það í dag að taka svona pakka eins og hann tók í í fyrra. Ymean að þú sést hann náttla var hann neittur til þess og hann langar ekki til að taka svona mikið til sér í sógnarleiknum Nei, það er náttla er ekki hans leikur En nei, en en ég hef bara pínulitlar áhugjur að hvað hvað hann er sko. Hvað hann er svona unsuccessful undir körfunni sko. Já þúlust það sé sko, Rose fara að tala um þetta sko. það ég var allt þína að muna það var Jaylen Rose sem var að tala um þetta sko þegar þúst fyrsta og annað jumpið er ekki alveg eins og það var skilur, það það að muna svo miklu sko ja það er líka eins og með stökkskotinn sko, David Þorp þjálvari mm -hmm. sem mjög gamla hlustaði hann er að tala um það sko, það er ekki alveg sami kraftur í skrokknum á lebrán. Nei. Og þanne er ekki var ekki með þessa tiptop skottækní. Þá skiptir svo miklu máli fyrir hana að að lappinn er ekki jafn sterkur að það fer allur rytmi og allt úr skotunars út af því. Já, samt finnst mér hann finnst hann virka lättari sku. Nei, hann er ekki hægt lítt lättra á sér að átta kannski krafti í að þar svo líti sérstaklega þegar ert ekki Með þessar 100% tæknisku, þetta er ekkert, þetta er ekkert realen stylli hjónum. Alls ekki sko, hann halla sér aftur og baka til hliðar og Já, já og þess, það, hann er hann er öruldri verið almennlega í jafvægi. Nei. Og og sérðu oft hvernig leppinn á honum sem samt sparkast frammi í skoti. Já. Ah. Já, ah, þetta, þetta, þetta er ekki fallegt skot sko. Nei, en ja. en hérna æntu sko er svo fyndið þú sést í þessari seríu þær eru leikir og og það hefur ekkert gengið upp frá Grícelandi bara nánast ekki neitt þeir, þeir eru yfir í þissu einmi í, í einum tölfræðilegi hætti af þeim öllum hvað að tapa þeir balltar nei þeir eru þeir, nei þeir eru búin að tapa fleiri balltar en Golden State þeir eru búinir að stela aðeins fleiri balltar sem leið anna er sér er sér sko Golden State yfir í öllum tölfræðilega þáttum þá var það körfur skot field goal thristar thristar thristar í 30% percent, víti vítaprócenta sóknarfrágoð varnarfrágoð heildafrágoð stöðsendingar tapaðar balltar varan skot stig allt þetta plús mínusar það er yfir öllu alveg sko, og í flest af í sko með með gríðarlega yfirburði sko ja ja enda enda ég er sko ef við tökum bara stöðsendingar þá gafst náttla væntalega bestasta sendingaleiði deildinni þanna þar að það kemur ekki óvart. Golden State menn eru. Eða ja, Golden State mm -hmm. og, og í framhalda því þúist það þeir eru þeir eru plús 11,5 í stöðugum. Já og <hým> yfirleitt veist, og þeir eru núll með tvo bestu þriggja stjórnarmenn í sögudeildarinnar þar að það kemur ekki óvart. þetta tvent kemur ekki ekki það mikið óvart. Það sem kemur mér óvart það er að að Golden State eru með fleiri frágast. Mm -hmm. Það gefur mér virkilega óvart. Það munar þremur frákvæstum. Okay, það er er það er það er, er, er ekki meira en það er ekki meira en, að... en þær eru yfir í frákvæstum í serienni. Já, veist, ég hefðu búist við því að að að svona 5 til 7 boltum yfir í hverjum leik. Mm -hmm, algjörlega. Veistu, það er það er heldur ekki óværlegt þjá Golden State þá þeir séu með sem samt fleiri tapa að bolta. Út það hvað er, þeir senda mikið sínu milli þá er nota eikur líkur þarna og tapi tapi balltanen. Já, Cleveland er með fleiri tapaðar ballta sko. Já, það það kemur óvart sko. Já, algjörlega. S og ég meina það er bara svona eins og þúst eins og síðastina þúst illa bara að reyna forsa balltanum inn á þúst hina um þessa sko og það, sko, það bravi ekki að ganga og hann var að kasta balltanum svolti frá sér og, og eitthvað svona. Já, já. Jú Klífland, Klífland er með er aðeins yfir í sóknarfrókstum. Það mönar hári, en ég held að frákvistum með goldsteinn neklu betra sko Já, eða veist Já, svo er náttúrulega bókuð, hann er náttúrulega rimmprotektir, það er eitthvað sem kafsefur ekki Sirpan sem hann tók í síðast Hann var bara frábær sko. Hann <laughs> var bara tjannelaði sin innri marki ítón hann í fyrsta leiklutá og... Já, bara rifjaði upp ákvöru og var kosið númer eitt Já. á sínum tíma Það mm -hmm in þess leyggmar. Já. Það á þust að málu ekki gleymast það hann nánast vann varð ekkert 5. leikurinn moti um OKC nánast vann hann upp á sitt einstæmi. Bittu rólegur nei. Já 15 stiga og 14 fráköst eða eitthvað og svona. Hann átti einn svakanlegan leik um moti Já, ég ó, á... jú, var. moti OKC. Jú, hann var heldur í 5. leikurinn. svo átti Clay Thomas og 6. Jú, rétt með grett það að... spilaði 30 mínútur og var frábær. Það náða náði að til að þegar er hann virkilega þarf að hann halda að spila svona frábær Algjörlega. Hann, hann er mikilvægur á móti lið eins og klílant sko að loka meðunni Já. Það er ekki ymindaar sko. Algjörlega sko. Að búna, búna að vera frábær sko. En mér fjóst þetta samt. Mér fjóst samt eitthvað svo steikt man, þú séð Stephen Curry er með innan við 15 stiga meðaltal á leik. Clay Thompson ja. er með 13 stiga meðaltal leik. Já, hann aðeins var fyrsti leikurinn sko, þú viss. Já, já, þú viss, joi, ég meina og þú viss anna leikurinn var blóáttan að hann hefur þurtt ekki að spila miki. Já, þeir voru með mjög fínar tölur í þeim leik sko. Já, best, ekki, ekki fyrir þá. <hý> já, með hinna annað sá út þriðja sko. Já, kannski. Var þetta nú þú og Steph Curry líka í villumandræðum framan leikann eða? Já. Ah, meina. Clay, og Clay Thompson var nú aðeins í að drafum í fyrsta leiknum já, það en hann er búin að vera frábæri í þessu playhouse ah, já, þú veist en fældi ég að þeir skuli st, þeir eru að spila 28 á 30 minnudur þetta, okay, þetta er þetta er, hérna, þetta er small samples aðeins veikinn en, en, en þú veist, þetta er skuli ekki hafa spila fyrst á meira halda sko, og bara, og, og, og, og hérna á þess að ég ætla að fara að vera ofrómantískur og að væmi hérna, en En, en slókan er þegar að koldast eitt lítur rosalega vel út núna. Já, og veist, bara eins og í fyrsta leikum kemur, var reysi og frendið hann inn á 2 mínútur. <laughs> veist, hann, hann, hann átti tvö flóapp sem hérna, kostiðu sóknávöldu og, og veist, og eitthvað eitt gott play viðbóta á okkur um tvö Hann var frábær. Já, svo svo, og ég meina og, og, og, og mennit með sem er ekki að strangri gæsluinn á gæslalafa Draymond Green, Sean LeGimstone, Barbosa á Aukudala, þúlust fá fans frá Barnes, þúlust og og áður nemndur partur frá Bókod. þetta er bara eða telur þúlust. <laughs> er, er bara bans. strength in numbers. Það er bara Já, ja, þúlust Barnes hérna Kyrie Irving lendir á Barnes. Hann þá er nú refsite fyrir 10. Hann auð mm -hmm. ekki breiki hana undir, Og það er líka þúlust Harason Barnes er bara, sér, mjög finn í þessum Mitrens jumpers. Þetta í kringum, þýr, svona 10 tí, 10 fetra körfunna er er mjög sterkur. Og megin kær í örvingi á sér á, á örvingi í break sko. Og þeim er bara refsa. Eða hérna ja það sem ég á að segja um sem er kanskje svona stóra sagan í þessu þegar þegar gengur svona illa hjá Cleveland í þessu tæmu Já. Sko... þá þá þá þá fer, þá fer LeBron í fílu þetta lekur á þennan fíli. leiði sko. þegar að sjá Kári Örving fara 1 og 5, trippla trippla trippla trippla trippla og skot og og þust reyna að vera einhver rannsólegusprút. Já, okay. við hverju bjóstan samt. Eh ja, og þust og Kæri Örving er hvað? Í fyrsta leiknum var að einn af 9 heldi ég í sem samt e possession þar sem hann fór hrepp með boltann og sendi eitthvað neitt. Já. Og hann er sem sagt sko í í sagði, sko, það sem hann er oft að dribbla er er 4 af 27 heldur 26. Hann er með. En eins og er í catch shoot er hann 8 af 9. Hann er með já, sem er sem, sem er ótrúlegur tölfræðingur með mann sem sem. 33% skotnyltingu í í enveginu og já. 14% fyrir kastskótum sko. Ja, er það segir bara að, að hann á ekki að dribbla og skjóta. Nei. Þótt þetta sé smál sambúlar. Það bara erra svo slæmt fyrir liðsmóralinn að einhver einn gaukur lappar uppöllin 10 sinnum í leik og sendir ekki ballann heldur leitar að skoti sjálfur í 10 sekúndur. Meistar kosti ef ana með menn og LeBron James og Kevin Love inn á vellinum í einhverri hluta af þessum tíma sko. Nákvæmlega. Sérstaklega það, það sko. Man láti vera kannski þegar hann er option númer 1 og með einhveru pappakassa með sér inn á af því það að að hvíla heina, górinu, sko. en, en Það var sagt ja. að menn fyrir að hlaupa sunnar bara upp og skjóta ef þeir eru með með tvo stjörnuleikmen með sig í nær sko. Já ja, ég er alveg sammála ég þolei ekki svona körvabolta. Rá... Ég... en svo þúist ekki það, ég meina svo, svo, svo, svo gera myrna, Clay Thompson og Steph Curry gera þetta sko. Þeir bara hittar, þeir bara hittur þú þeir geta þetta. Já, líka það sko. Þúist. Þeir, þeir þú eru þér með þeir eruð með þeru ert bara með 45% þrýggjastiga nýtingu alveg sama hvað raula rauðtur þá er máttu já. Þetta. Já, það. Já. Steppur er alltaf með 45% þrýggjastiga nýtingu. Já, alltaf. Veist, það, það, veist, það er bara gild að annar lögmálum þessa leikmanna. Já. Hann er að skjóta 44% og í í sko. Já. já veist, ég, er, er bara Hann er 40... ekki búinn að gefa neitt sko veltis nei hann er enn og glænn er ekki búinn að ketta neitt af með fjóra af 8 í síðasta leik sko. Já. Þú að taka 7 þriði leik og hann er með 50% réttigastanninga innviðju sko. Já, enda er hann búinn að vera galopin í öllu því sem við Já. Nú er einhver að bólva okkur bólva okkur fyrir að hengja okkur á þessa, þessa, þessa þetta rosalega litla úrtak hérna, en, en, en þetta er bara en, þetta er bara telling einhver dag einn sko. Já, veist, og þetta þetta, þetta er 7. leikur Golden State vinnur Cavs það neppla ha skó. Og tveir af þessu ha verið 30 plús blowouts sko. Við meina báðir leikitin í deildinni voru blowouts. Nei, hann var ekki, hann var fyrri leikurinn í. Þeir hefðu getað öðunn hann með 60 stígum með ef hefðu viljað sko. var það ekki harna jólaleikurinn sem endaði bara 83 og 388 eitthvað. Reindar, reindar. Það var það var hin leikurinn sem ég sá. Það var seinni leikurinn sko. var búinn í fyrsta leiknum Já. Hæfn að ég Það var það var ljótur leikur sko. Ég heldt ja, grínlaust að munun hafi farið uppi í 45 stiga eða, eða, sko. Það var eitthvað skelvilegt sko. Ma ég heldt bara að verið stefni annan 50 stiga leikur, eða, sko. En harna ja. þar sem ég ætla að segja þetta er, sko að nú þegar að þar ekkert hjá Cleveland og þeir eru andu 2 Þá er náttla stökkum við til og og ferum að ferum og ferum að pota í Cleveland og og segja að þú sést þetta er að þá erum þetta er að og þetta er að og akkur gerir ekki svo annað akkur gerir ekki svo annað þetta er bara við meigum ekki gleymast því að ég, ég ætla ekki, ekki alhefum, að halda því að þær eru bara búin við tveir leikir á seinni og þá getur vel verið að Cleveland lagist stöðuna þær að koma heim að öllu sem að þeim líður nú alveg, alveg, alveg en en svo tölum bara fyrstu tveir leikina þá þarf ekkert að það er alveg nóg bara í einni setningu, það er mjög öðvöld Golden State já. er bara miklu, miklu miklu betra korriballtaleið heldur enum Klífland já. Þú veist, það, það er ekkert sem Klífland getur gert já, svo er þeir líka svo hamingi saminu lo, kominir frá OKC það sést bara langar leiðir já. Það, myndi, það er bara það er ekki annað úr, sem séu þrýr og eitthvað með hendur út um allt og Nei. í baka og, og, og Adams physical sko þyrir eru svo bara... maður sem er bóður að vera haldið í kafi í einu og halfa mínútu sko þær þetta er bara svona oh, og súrefni bara, ekki, bara ég get andað sko þetta maður bara sér það Já Já og um að móti OKC þetta er bara þetta er verið klassísk strax sko. Já Æ, meina, það, er, það, er, það, er að, það er ekki hægt að segja anna, sko. Eftir, það er það, það. Þri, þri, þriða skifti í conference fálan sem þetta gerist heldig. að lið komi til baka eftir 3-1. Já. ég held að gerðist bara síðast 81 sko. Það æ nei nú reynurðu þá sem ég er ekki mjög sterkur í það er minnið sko. Já, ég, sko, það var hérna ég veita allan að Boston kom til baka 81 í conference fánar. Ég held að Boston hafi átt bæði tilvikin sem að varu Ja, hann kemur það sko. Já, þá er hitt eltra. Já. Þú þetta ég ég veit ég svona kann nokkuna ein söguna frá 80. Já, ég sem er minna hafi verið Boston og ég er svona ah einmitt kemur á orð. Þúlust en ja, veist, þannig að þetta er alveg historical sko. Og ég meina og það eru það eru, þetta er svipað með lið sem á lendu undir 2-0 sko. Sem á 2-0 í finals þá er ekki nema 3 heldi ég til þess. Já, Miami var var Dallas. Já. Og var ekki svo Dallas Miami. Nei. 2-0. Nei, Nei hérna, Miami með Shaq og Wade tók Dallas eftir að, að lentu 2 og, og, og svo var að Bill Walton og félagar. Já, ég myndu að segja, hér lentu 2-0, Ja, unnu 4-0, Og var ekki svo var hérna þar á undan var að Boston 69 minni mig þeim að leikar. Hérna Já, það er alla þetta sjóleikjum. Já. Já, get, Þa, það það hérna hérna hérna leikar komst í 2-0. Uh, Boston jafnaði við 2-2. Leikar 3-2. Og svo 3-3 og, og Boston vann oddaleikinn eitthvað Eða Því... eða kortta eða kortta Boston vann 3 í ræði og Leikar jafnaði og Boston tók svo oddaleikinn annað En, veist, já, já, þeir tók alltaf nóttaleggin í allir Já Og þú veist, þannig að þú veist, þó að sé ekki djúp hóla þá, þá er þetta þá er erfitt að koma upp úr henni maður Já, sag, sagan er ekki með manni, sko Alls ekki Og þú veist, þegar þetta lúkkar svona eins og þú veist, það er ekkit, þú veist, eins og, eins og sjakk eins og sjakk er náttúrulega bara eins og sjakk er, sko en ég laði að segja eftir hann í dag, sko þú veist, við vissum allan tíman sko við vissum að við, þarna á móti Dallas sko, við vissum að við værum meira lið en þeir og við vissum bara veist, við vissum að ættum að taka þetta og hugsum bara með okkur tökum bara eitt leik í einu og þú veist, bara eitt og svo unnuð annan og eftir það bara þú veist, var bara pressan komin á þá og já, já, bara sitta gamur sko ja ja þú og og það og, það móa ég... me, að velvera þetta hefur verið satt hjá sjakk sko Dvein veit ja. hringdi í dómarana og sagði þeim að hann ætti dónalega myndir að þeim Já, <laughs> já, ja, ja, ja. og, og, og, og veist Og, veist, geimplani á Dallas gekk svona allt í lægi upp, sko Í því, því, því einn við, sko Geimplani mm. á Dallas því einn við var bara Sjakk á ekki að vinna þennan titil fyrir Miami mm. Veist, og það gekk ágætlega, það mútið bara að dvein veit Þeir vorum einhverja veist. þrjáfjör og sevenbúttara sem það voru að Láta jaskast á hundi skiptir svo þekki Jó, og esto þá bara he hann var bara, það, það var bara leið um að leiðu hann fekk boltann. Voruðu ekki með einhverra sérstaka shack defender eins og þú sért Erik Dampier og einhverr kanski. Jó, svo þú Nahra og, og einhverra svona kalla. Æh, veist, eit, veist það opnaðist rosa mikið pláss fyrir 2 og 1 út af hvenni vörnin hjá Dallas spilaði að shack. Segan allt að hann nýtti sig út í eitt og var frábær í því. Hann Og hérna það þetta er náttlæga bara ofta sem er er sko þú veist lið þurfa velja milli slamra kosta. Aha. Væstu það er bara svipað eins og kaffi er að lenda í núna, þú veist. Við erum að taka þú veist Clay og, og og Curry út úr þriggja stiga. og þá bara þú veist gefa eftir opið fyrir rulluspilar og láta þá vinna okkur og þeir eru svo gjösslægar að banna upp. Já það er bara fallegt sko. þeir, þeir eru er nánast að stoppa Curry og Clay Thompson þeir eru ekki, er ekki búinu að skora nema sex frikastegarkörfur frá mellisín í, í, í, í hverjum leik það, það, það heitir það, að halda þeim niður í já veist, eins og í fyrsta leik skoraði 20 stig þeir þessi menn er með 50 og eitthvað stiga með alltaf leik mm -hmm. sko, ég vil regula sísun er með 50 og 2 koma eitthvað stiga með leik það segja síðan svo sko veist, og tvær bestu þryggjast eða skiptir í Sögu en B-tiltar svo, svo er Draymond Grína bjóð upp á 22, 96 og 2 og halvang stólin og hann er, hann er með 52 brost godnending og 50 brost rekist <laughs> hann er bara í rugglinu sko Já, hann er alltaf búin að vera frábær sko veist, og hann leiðist að það heldur ekki að vera að lausa bara á þenni við OKC sko Ús, Va var erfitt fyrir hann maður. Er hann ekki sko hvernig er með þig sko er Raymond Green ekkert að hérna við sem erum alltaf að flokka og, og uh, flokka og gera. Þust að draga leikmenni teilka og bera þá saman við og eitthvað sko. Þust sko, sko, sko, er erða ekkert farð að flækjast fyrir þér að kallaður þegar Raymond Green. Nei, mérst hann frábær. Ég elska. Ég veit það. það. Gamar að, að horfa. Mérst hann frábær. Ég, ég er ekki meina það, sko þetta er bara point forward. Já, en ég meina ætlar að kalla hann eins og ég sagði um daginn eitthvað staðar ætlar að kalla hann besta rulluspilara í sögur körfuboltans eða ætlar að kalla hann stjörnu. Hvað ætlar að kalla hann? Stjörnu. Já, ég held að sé hvað skoraði hann 28 í leik 2. Já, veist, það skiptir ekki máli sé Nei, ég bara pellaði hugst hann hva, skoraði meira en það 2 og 3 er allan eða hvað? Ja, þessi maður þarf ekkert að, að skora í þessu leði. Nei eppra, bara en þú veist af þján skorar ekki þroslega mikið. Þú veist það við leypulega menn ekki stór stjörnur nema þeir skori eitthvað ákveði mikið. Þú veist þess vegna er Raymond Green svolti svona. Já. Þú veist er svo var. erfitt að erfitt að draga hann í þessa blessu deilka og afkast sko. Já, ég held að Magic hafi tvisvar á 20 stæð Kannski 3. Já, ég held að Raymond Green sé að geta fara að gera mikið af því sko. Nei, þú oft ekkit fyrsta ópsjóni þannig að hann var samt frábær weist, bara Dremond Green hefur svo, weist, hann hefur svo mikil áhrif og leikinn á svo mörgum sviðum öðrum en að skora mm -hmm. weist, og það er bara það er bara ekkit margi leikmenn sem eru þannig Nei, nei og Þa. það er ekkit, það eru bara ekkit margi leik, leikmenn í dildinu með þann að hann pakka sem hann er með Já, ja, veist, það, e, það, það, það er það hnigst hann var ekki hvort sem var það maður á sér er það ja, algjörlega er það, er það, þú veist, að Gerrit skilur en þú veist að þú vilt taka hann upp sko fram með kvæ, en, þú veist, ég næði því en erðan. það hnigstli er það ekki aðeins svo stert álóða það er ekki eins og kvæla en að það verið eitthvað lýlu sko. neð, mér þess bara uh, Dreymond mun betri ég veist, það bara mjög fjölu að vera varnamaður og gerir Golden State klift að spila þetta smólból Og meðan, þú með veist, hvað er Lenord? Hann er bara svona típiskur smól forvart vartanvar og mm. viðst, sem getur ekki veist, á, getur kannski ekki varist fulltæm á móti stórum mönnum eins og dreymótt getur. Nei, en að móti kemur að hann er miklu, miklu, miklu, miklu skæðar út á velli, sko. Og miklu, miklu sneggri og og miklu meira aðhletik og svona skiljum. Já, það er bara mikilvæg að vera að vera góður undir köruneldur eitthvað það er út af velli Já, ég menna það er svo þetta að færa fyrir því en ég menna bara... Ég menna í boltanum í dag gengur allt út á að stretja gólfið og vera snöggur á milli og svona. Já, já, Ég er ekki segja, það, ég alkilöf. persónlega hefði ég vilja að Dreymon Green vera varnum að rásin sko. Green, hann getur spilað sem miðurður og hedgea langt út of öll og þú og allt þetta hann getur bara spila í rún allan varnastöður. Já sko, e ég, ég, okay, okay, ég, ég, var, ég bara ég bara í gamla Devils Adventure skiptir þarna sko ég. Ég ekki, nextly, á, á, á, ég veita, ég veita. Bara. Er og okay. Ég bara ég bara segja mig mistekki þeir bara afburðar menn tveir, sko. Já. Já okay, hann er sem sagt hann getur breytt leiknum algjörlega varnarlega. Hann gerir sannast hverja sko. svo er hann orðinn helsti playmaker í liðinu. Sóknalega. Ah, uh, ég meina hann er hann er risastór hluti af þærri kökku sko, alveg. Já, veist, hann hefur það leifi að taka balltann og hann er frjággasti og dribbla uh, uh, uh. og búa til. Mhm. Uh -huh. Hann er hann fer mikið í gegnum hann í sókninni. Algjörlega. Þannig að Okay, hann er velist hann er með flesta stöðusendingar í hann er oft leikmaður sem býr til playe fyrir bæði Thompson og Curry. Já ja, vissulega. Þannig því ég þúst setur góð screenetta pick and roll með Curry þetta mm. er þetta mest næst í 70 bara. Já, þust þannig að er þessi leikmaður bara rulluspilari. Þetta eða, eða bara þetta þetta bestu leik í sögu NBA. Þú veist því því því tölult tölult tölulega, tölu, töl, tölulega sé. Já, okay. Skilvum. Ég ætla að segja kort að kæmi ekkert innan sviga Já, veist. Manninn sem, sem er með á vekk sem á vegg sem hann stendur 24. janúar 1986. Það þú veist, það, það er veist, það er erfitt að bera saman tímabil. Já, já. Með, en, við skulum við, við en, með það hóngli í seinna podcasti en, en en þetta er alveg þú veist gott lið. Já og ég meina Nei sé maður lítur að vera stórstjarna. Já ég meina þar orði þar orði fjandi erfitt að neita honum um það sko. Já mínum augum er hann sko. Já mínum augum líka eingalar sko. Ja, sko. af því af af því hvað hafa við ekki séð yóu í gegnum finals og í gegnum árin það eru stórstjörnurnar sem klára leikina. Já Og, veist, og, veist, skora mest og gera mest og, og, og gera hlut á augur stundu og bla skilur Þú uh, veist, Reymond Grín er hann er að gera mest hjá goldist eitt í þessum tveim fyrstu leikjum, þú er tölfræðin hann er allur, þar hann sem er að stúta allur þessu tölfræði sko. og hérna þú þúst eins og einhver sagði Curry á nú þúst heldur þú að Curry sé ekki með það að bakkværa. Nei án skotinn ég fannu ekki að láta einhvern annan verða final MVP í anna ári í röð. Veistu að, veistu að, hann er alveg er ekko gaur sko. Þetta er alveg ja hann er ekki en til dæms og Claytonson. Hann virðist vera alveg algjörlega eco less. Alveg algjörlega sko. Þúst þetta er bara gaur. Mest Bara að elska bara fara og þú veist spila körvubolt og svo fara heim og leika við um hundinn sinn. Talandur var að lesa Pistolann Sacklow kannski eða? Ja. Nei, ég er bara heyrði það þú veist hann er vist alveg legendary í, sko hvað hann er bara... veist, getum við tekið eina mínútu í að tala um Klay Thompson sko? vist, hann er góður? Já ég, ég veita Klay Thompson er ekki að skora 30 stundir og ég veita Klay Thompson þú veist skorar stundum ekkert brjólaslega mikið og hittir stundum ekkert brjólaslega vel og eitthvað svo leis en hann er búin að vera stöðuvesti sóknarmæður Golden State í gegnum þessa úrslitakefni og hann er búin að vera hann er búin að vera bara drullu konsistent að að, að vera. og, og upp, í, upp í að vera, vera svona bara eins og hann er að gera núna hann er bara, svona, ja, hann er bara að gera þessu hluti þessu skjótað 39% og eitthvað En, en, en hann beilaði það út úr fullta leikjum sko. og hann, yeah. hann rettaði þeim í okkur hómaserjunni og, og, það, og það gleymist alltaf jafnvel í þessari umræðu Bessarvissari aðeins og okkar það gleymist alltaf fyrst, þegar við menn að tala um two-way leikmenn og eitthvað svona hann fær ekki, Clay Thompson fær ekkið props fyrir varnalegisinn á móti, hann er alltaf að dekka eða svo, svo kom fram í þessum peysli á Sackló hann er alltaf að dekka besta sóknamann um að trena hvað sem er pointkart eða og, og svo er hann að svona ná að tröpla gauða eins og Lebron James og kefundur randu og einhver svona þegar þeir eru að reyna að jaskast á hann nýra á blokkinni ja, ja. hann er að eyða ógeðslega mikilli orku í vörninni í hverjum ja, þessi... einasta leik en hann er samt með alveg sólid skotnýtíku það sko. segja að það segja sko Hann sé fá ránlegu formæsi gegur. Hann hleypur hann hleypur langmest í liðinu Já, ja, já, ja, ég að bara hann hann séi bara endalaust, hann getur bara já. hlaupið endalaust. Og ha mérinist að mérinist yndislegt að horfa á sko, hann er svo þú, ég ég held sko þú ég þar er allt að tala um hvað sem 2 veg leikmaður. Ég held að að Clay Thomas sé í dag. Ef við tökum vörn með þá heldi ég Kleinn Thomson sé besti skotbakkur í deildinni. Já. Og þúst hvenn wiltu fá frekar en staðin James Harden? Ég meina þetta er punktur sko. Wiltu hafa James Harden í staðinn? Bara verði er að góðu. Nei, ég meina það er. Þetta er alveg valet punktur sko. Okay. Þetta er valet punktur. Þú veist, Og þúst hvað, var í uh, first team? Ha var Russell Westbrook, Westbrook og Ja Morant. Já, Morant náttla. Já. Já. Já, þeir eru báðir leikstjórnendur. Já, Svo var hvað Chris Paul og, og Oran Clayton. Clayton Johnson heldi. Já, hey. vist óke, okay, hann er að fá Já, já. Uh, Vast, en fyrir mér er hann besti two-way skotbakkur í deildinni í dag. Sko Clayton Johnson hérna. Clayton verður aldrei skotbakkur er eins og Dawn veit að Kobe Bryant sko. Nei, nei. en, en, en sko Clay Thompson er skot bakvörður af gamla skóla með eins og Rey Allen og Miller og svona kallar en Algjörðu. svona meiri stendstil skotmaður heldur en svona einhver dræver sko. en, en hann en er gjössalega að bæta þeim ekki við, við, við að tala um hvað Gaurin er búin að bæta sig fyrir, fyrir að... tveimur árum hann fjökk bóltan og kerðið hverfuna, hann mistan bara og það var bara törn ja bara dripplaði balltanum bolti og boltinn í löppina og þust þetta var bara eins og nýli að vera að spila sko. Já og þærran keyrð mm. þærran og efan náðu keyr að körfunna án að missa balltanum þá þá hentar hann um yfir spjaldið eða eitthva sko. og það veist, var, nið... var hleigið að þessum gaur fyrir hvað hann lélegur finisher og með skelfullegt ballhandler. Hann er ekkert ja. bestur ballhandler í heimi en hann hann er secondary ballhandler þust með Ikudala. Þetta þetta var hann að tala um í dagan hérna sakla og sko. Ég ætla ekki að taka eða eiga heiðrun á þessar pælingu. Hún er frá Sakla og en en en ég er búinn að vera er að vera, ég, að ég að vera töða um þetta í þessari útslitukinni. Já ja, við stelum sko hlutum alveg óhikað frá batteríker. <laughs> ef okkur finnst það að mykkja sés, þá stelum við því alveg óhikað. Já ja, við vorum að ef fólk er nóg geðveikt til að vera hlusta á þetta, þá er það bóhlega saga þetta sko. <laughs> Já ég veit að, að það og er það bara mjög gott mál. <laughs> það þá segirðu okkur að fólk sem hlýstir okkur þá hefur eitthvað að vita að körfubolt. Já ætla ég ekki að gera. Og ég stoð sparnaði kort við höfum eitthvað veitt að körfubolta. Ég ég passa mann að þig gunnarinn minn þá passa ég mér að segja reglulega bæði bæði ráði og riti að ég hef ekki hundsvit að körfubolta. Ég, ég er bara gaman að honum. Já ég er rosa gaman að honum og ég er rosa gamara við þekka að um körfubolta. Vist du gaman við þekka eða whatever. Hvernig sem það er. Ef ég, veit, ef ég veit ekki um það þá bara þykjast ég veit um. þá ja, það. Þá skáltum við eyðurnar. Nei, það er nú reitar ekki oft seinn þar að gera það. Er það annar mór. Herna við erum búin að tala um, þú vissu, þurfum ekki að tala um Sean Livingstone, hann er fagmaður, við höfum alltaf vitað það. En herna bara einn maður kannski sem að við höfum ekki tekið út hjá hjá Golden State, bara Andri Guð tala maður. Já frábær. Shit, hvað hann er búinn að vera góður í leikim, bara, og bara síðan í svona ja síðan að þeir byrja náður sjá strík síðan að þeir í leikjunum sem að er kláruð og, og núna á motulebra teams núna á það er þust fað svo unfair fyrir mótarjanna að þust lockist er einkur einkur tekur sig bríðar úr byrjunarleiðinni og fer út af þá kemur þetta helvíti inn á og og og límir sig andlit eins og aliens grumsli sko þust þetta er bara okay. óskennt sko ja mér fannst til dæms mjög frábært move hérna kurra setan í byrjunarleið í 7. leiknum. Já, ja. Það var, bara, var Það í 7. varð í 6. Nei, það ekki 7. Það skipta honum ekki innó í í í í 5. og Nei, skipta skipta um í hálleiki í 6. Það er rétt að rétt. Já, alvegri, Það var það Það var í 7. Um, sem að hérna sem að Kjartan atlinn náði að þessa rissa sig í gang og og spáði hann hérð í byrjunarleiðinu. Já, og hérna ég er ekki búið að fyrirgjanau það þó og það var frábært mú það veist, þú randir svona leikmæður sem getur bara dottið stuð á nú leitni í upphæðu leiks en, en svo er alltaf lagðið að hafa hann á bekknum á móti í Klífland og það lebrón, hann er bara svona leikmæður hann vil alltaf koma öllum inn í leikinn og taka svo yfir í fjórðarleikruta þannig mm -hmm. að hún getur alveg að erum að hæra svo bans í byrjunarliðu þú, hérna, þú ert bjartsýn en ég, hérna segðu mér eitth sko ég er ekki segja að segja þú er að segja að Grínlönd vinni fjórðu en hughrestustu stuðningsmenn Grínlands og segðu viðm að að þær geti gert seriúsu og hva hva þurfa að gera í sínum hug til að gera seriúsu. Ég sé bara ég samhryggist ykkur. <laughs> ég sagði að er hughresta og vertu ekki að þessu. Ég er að reyna að það eftir bara mínu inn þú vissu bara að vera innilegur. Jó þetta hefur allta allta sem gerist í Þú veist, í klíflegt að það er nú alltaf oft sem rulluspilara stígur upp. Akkervat. Á heimamvelli, þú veist, þá veist, Smith og Chamberlain og Já, ja, veist, það gæti alveg skotin til að detta frekar þar að maður. Gæti alveg komið svo einn Channing, Smith, Channing Frye leikur. Já, hann hefur nú ekkert fengið að spila. Gæti kominn að J. Smith leikur eða hvað, 7 af 11 tryggistiga skotum ég held að Channing Frye komi til að spila meira en 5,5 mínútur. 5,5 mínútu í í glínatorku. Trúi Já, veistu, og hann gæti dotti eitthvað í gang og þá er alveg er ná svo na þriggja stiga bombu eins og um móti Atlanta. Mhm. Mm Já, Þetta... gæti gæ, gætið alveg stolið um leik sko, eða náttla gæti mjög líklegt að efter að vanta Kevin Loft. Út af þessu að hann hafi concussion Hann og... segir samt að hann að spila eitthvað, það er ekki bóð. Ég held að væri bóð út í lokann leiknum nú fer, Nei, og... veistu, hann hefur bara ekkert með að gera kurt að spila ekki hann það bara standast ákveðin pró og stendstöð ekki, þá bara færa hann ekki að spila. Já. Þeir eru mjög harður á þessu hann Já, ekki nógu harður í sumum sportum, en, en ég held bara að það væri Sok bara í, komið í ljós núna. Í, í, í hvaða sportum er það ekki? Til þess að NFL. Já, þeir eru ábúr. Og í fótbolla drengur. Það er að segja sokker. Já. Það er náttúrulega það ekki ekki til í sokker, sko. Nei, í sokker, þeir eru hræðile En sko NBA tók þetta upp eftir að hérna en enna skandall í NFL. Mhm. Mm Já. NBA með þetta próta dæmi. Þetta er, bara, þetta er leika bara um, aftur, ég þú, ég, þú ég var að var yfir í síðasta leik mun erum að gaurinn gaurinn var að drepast í hausnum og var svona virkaði half funny. Ég held ja. bara út meðan og í proof strax. Neini, bara, ja, bara leyfum kom inn á aftur og og svo kom bara ljós og gaurinn vissi ekki hvar hann var. Halló. Já, já. þetta er bara ekki nóg ströngt sko. Nei, þú vissu það, það var eitthvað sem klikkaði þarfná og og hérna en en meðal tími þessa vera frá leikjum eða já. frá eftir svona það er bara einhver eru 5 dagar eða eitthvað og svona. Já. Sem ja, sem ég minnist það mjög er... sjálft sem leikmenn á að komast í gegnum þetta þessi próf fyrir, veist, eftir svona 5. dag viku. Já, ég meina, það er það er bara helmingurinn á tímanum á milli tveggja leikja í í hérna, Já, þessu hefði hef, sko. Það er bara fram á næsta leik sko. Þetta. Og þvís það þvís þannig þá dagar þarna á milli eitthvað og leis. Á hann yrði þá hann yrði þá samkvæmt því er þá klár sést í leik 4 ántalaig. Já. Þannig að það er svona spurning hvað gerist með það. Já, en en sko Eiga hann ekki bara horfa svo langt af því að það er bara 2 sko en en almáttugur skrifin í allt sumar eða þetta heldur svona áfram. Já þa þær henda Cleveland bara út sko. Já. Anna sóp eða eða, eða sóp. Já. Það, þá er talað um að það sé allir on the table. Já hjá Cleveland. Já. Kevin Love, Kyrie Irving, Tyron allir bara bruna útsala í Klínland Já, ja, gæti orðið það sko herðu, svo er hérna svo, svo er samkvæmt blítsjari på ortaf er bostó búin að gera tilbúið Timi Böllir Það er búin að heyra því Nei. Ég, Nei. Að, ég held bara að Timi Böllir sé, sé á borðinu sko fyrir þá sem að eru tilbúinur að gera alvör úr því að bjóði hann sko Ég held ja. bara að þessi gaur sé ekki eins og hann er hafnlega ríkur ég held ja þa þa öskrar ámanna þa þa er bara ekki allt í lagi þarna sko. Ja mér finn, sko mér þetta tilboðu satt þá finnst mér borsta vera óvirkilla sko. Já ég veit ekki hvað það er aðeins að gefa fyrir hann en ja, það var sko það var Ætl... yfir í brall sem sagt það sé yfir í brallei. Já. Nýliðinni fyrra þanna Timur Ro... Fræse heitir það ekki eða Timur Raiser. ekki högt. Raisor. Okay sem dröftu með fyrsta eða sem þriðjuvalrætturin 16. valrætturin. Wow. að kort var einni viðbót. Þetta var algjört óvirkil sko. Já, svo þar var nátt að búa þeir eru nátt að orða ef við kæmum lofa hverndu sko. Já, og þust já, svo erðu sko það hérna Jimmy Butler hann nær varla um 70 leikjum á tímabili. Hann er alltaf meiddur. Meilist ja. alltaf eitthvað smá. Já, kanski undan fyrir 2-3 ár hefur hann gert það. 70 leikir hann kanskje. Ég það var eða var svol... 50 leikir ári með um til að ágera en það er ja. 70 þá er okay. Já, ja. mér finnst þetta mér finnst þetta vera svolti mikið sko fyrir Timmy Butler sem er ekki alveg sko leikmaður sem getur bygt lið í kringum hann. Er þið frábær svona leikmaður nr. 2. Held ég. Leikmanna númer 2 í góðu liði og, og í mínum puga leikmanna númer 3 í í contender sko. Nei, ég held að hann gæti verið númer 2 í contender. Já, ég vefti ekki sko hann hann hann, starf... að, hann að sanna fyrir mér sko. Sko það það er, er mínum huga verið talað allt allt of lítið um að hvað þetta season hjá Chicago var græðilegt. Já, en hins vegar er hann vist svolti erfugur í sem sem samveri ég er að segja það hann, veist, hann er ekki, þetta er náttúrulega ungur strákur og ég menn hann kemur inn í dildina sem svona þú veist, eitthvað svona varnarspesialisti og eitthvað og er svo að brallt í ennúrulega stórstjarna skiljur en að kröfurnar á hann að kannski verið svona svolítið miklar og þú veist að kannski til of mikil smælsta að svona strákur er að verða leðtói leðs en, en en þú veist, síðasti veitur hann er ekki koma vel út úr, út úr þenna hérna, leittóra prófum og og móralskum prófum og og svona þar er alltaf að kvisast eitthvað einhver attitude og eitthvað eitthvað clash á árestararöl og leiðindi eitthvað sko. Já, og veist. svo má ma, bara ekki gleymast því að að þúst þetta Chicago hlið það var bara drasl í vetur. Þó vá hvað er voru mikið drasl. Já þúst var einhver leikmaður í hópnum hjá þeim sem aðallega ekki vandbreiðum ka rischi gasol. Já ég veita ekki. En við nátt að segja fólki þetta fyrir tímabilið. Var það ekki? Algjörlega. Já. Ég ég ég manna ekki nákvæmlega en ég ég alltaf þúlust ég var búin að búnast upp á þem sko. ég, ég, ég, ég, ég var alltaf alltaf eru góðir og hjáltair eru góðir öngur 4 ári röðum svo svæði bara please hættu þissu sko. Þá er við vorum alveg með það að freinuð að þeir fór af sem vagnir fyrir einhvern mánuumsjó. Ja, við vorum alveg á línu að þeir línu, þeir réttu ekki breik í úrslitakeppni. Nei. Sjáum eins og að sko voru það líleir, voru það líleir að þeir, veist, komu okkur óvart í líleigu heitum. Þeir komu. Þeir sleppta eða sleppta af Voru það líleir? Ég veita að það en... voru meiðsli hjá og bla, en þú vist kemst í austrinu. ekki þeir... í í stutt með, með með svona stjörnur eins og Dimi Böller og eitthvað Svíkst, bara sorry, það er, bara, það er ekki Þa. nógu gott það, ég, ég myndi vilja að sjá bostna og bara gjössanlega sprengja allt í loftum uh, og reyna að ná í stórstjörnum og bosta sig allir sem pikk og... bara að byrja að bruna út sér. bara að reyna að búa til einhver aðsett fyrir þess að leikmenn sem hafa einhver gildi og byrja svo bara að byggja på nýtt Mjös nú. Já ég, ég, ég held að Dani Eins sé að gefa við puttann núna sko. Ég held að Dani Eins að ætla reyna ekki að búa til búa til lið sko. Þú veist byggja eitthvað úr þú Boston bost, bost, lið er, er Boston. ég var ekkert að tala um Boston, ég var að tala um Bulls. Já. Að bara sagðu orð Boston. Já, ég ætla að segja þannar. Já nei nei, Chicago Bulls á henda, ja. henda góðri dýnamít í það annað. Þeir bilist ekkert á þetta hjá þeim sko. Nei, en þú veist Boston þeir sko, þeir eru réttilega, það vantar algjörlega stjörnum sko. Ó, já Þeir eru bara með veist, leikmenn sem eru góðir sko og svona til og niður úr nei, í meistaraligi. Þeir, þeir eru með 26 mjög fínar körfuboltamenn sko. Já, vantar, hinsa, og og eina sem í stjörnum sko. Já, þeir vantar stjörnuma og þú veist Oppa og, og, og, og Robin sko. það vantar Batman og Robin í, í þetta líka. Já, þú. Þú veist, þeir þeir sem eru að reyna telja mér trú um það að Ásgeir Tómasson óguð til að vera mjömerst, second best player í Champions League. Ég kaupi það ekki. Nei, þér þurfti þurfti ég að reyna fá þurfti að fá Jimmy Butler og og og Kemelo og vera með He vera með Ásgeir Tómasson ég, ég er ekki viss um að það sé nósku út að fyrir mér kemelo og Jimmy Butler báði svona Robin typur. Ég þurfa bara það er steikun Antonio Davis típu sko. Já, rólegur. Það, það veist, er kann, kann, ja, það kanskje. Ó, meistarar eftir 3 ár sko, en Já, og það kanskje ég veist, veist, veist, í alveg hann, en þúst það er ekki en, veist, það þurfa ekki, svona að gæra vaxiga trjánum meðan bjá. Sko. Ég veit ég veita, þurfa það þurfast stórstjörnur. Það þurfast öll liðjan bjádeildin stórstjörnumar. Já. Og það ja, mm. en jóu jóu Jimmy Butler, hann er þúst hann gæti verið fyrsti fyrsti fyrsti í það. Vist, en séi ja, að það sem ég er ja ég myndi persónlega sko ég veit að þetta hljómar faran eða þú faranlega þetta hljómar svona stór en ég myndi ekki ég myndi ekki tjalta miklu til að fá tími í bottle sko þó hann sé rosalega góður leikmaður sko af því að ég hef bara svo mörg red flags eða eitthvað í kringum ég veita Chicago er svona lið þar sem að þar sem að fjölmiðlarnir eru rosalega mikið af fjölmiðlumælum sem eru með nefið og í öllu og og þá má einkin reka við þarna þá er það að búa, búa til drama og reiði í fjölmillum og eða eitthvað. Man verður að deila aðeins því með en en sko fjöldi árangur leiðir sér á vellinum, segir ég bara sérst. Sko. Já líka fjöldin sko hérna, stæk, sögurnar eru alltaf að koma upp. En svo ofta komu eitthvað, ja, ónaður, bla, bla, bla, Já, hl að koma upp þessi ofan og það blabla blabla. að því skrifast á á ofvirka ofvirka hérna ofvirka blaðamenn sem hafa ekkert að gera annað en að krafa upp eitthvað skít því líði getur ekki neitt. Já, en veist, en en þúlust þar sem er reykur þar er eldur sko. Nákvæmlega. Það hlýtur það það að vera þessu tilviki sko. Það getur ekki verið sko. En svo er líka spurning hvað myndi gerast ef að ef þeir nægðu bara að losa þær grósa eitthvað anna. Ég held að myndi allir anda mikið ljóttar ef að ef að sá skuggi færi. Þúlust. Já ég held að það væri líka alveg bara frábært fyrir hann. Ja, Alglega sko. Bara nýttu nýttu þau Þú veist þar hann getur kanskje bara verið svona þriðju besti leikmaður í hverri liði. Ég held bara Þú veist að vera stór stjörnum. Ég held bara þúst að meðan annarn er á svona samningi þá verð alltaf þá verð alltaf þúst pressa á honum að vera ófullnægður og eitthvað og hann setur þessa pressa á sig sjálfur líka held. Yeah, ég held að meðan annarn sé Chicago þar sem hann vann MVP og svona sko þá það... sem hann jú fæddist. Þúst Já það gerir þetta ekki auðveldara sko. Nei nákvæmlega sko. En, en hvernig lýst þér hérna á NBA-dráttið? Nú fekk Fylodelfia fyrst af hann rétt og leikist annan og Boston 3 Já, ég hérna við vitum hvert Fylodelfia tekur nummer 1, við vitum hvert leikist taka nummer 2 en frá 3 til hvað? 15-20 veit engin neitt Já, menni vilja menni vilja meina þessu fjögulög í dráttinu, það er Ben Simmons nr. 1, mm -hmm. Ingram nr. 2, mm -hmm. svo kemur lag þrjú, það er frá pikki þrjú til tuttugu. 15 það bara, allavega, sko. Já, já, Ganski ja, tuttugu. Já, þrjú til 15, tuttugu. Það er bara, þú getur verið draftar hvað sem er á þessu bíli. Já, þú fyndi að sjá trendin í þessu, þú veist, er alls konar svona projekt, sko, rosalega mikið að svona svona rosalega ráum gaurum sem getur ekki skoti en eru með svaka lengt og svaka alltaf sem að förfa rendi höndunum á góðu fólki til ega sem svo að vera góður en mikið af projectum pynst mér sko Já, ja, ég held reyndar að hennar draga hann um bender það er margt sem bender til þess að hann gæti orðið fáralega góður ef að hann fær réttu uppheldið sko Já, það er alltaf svolítið þetta ef sérstaklega ef menn af Já. félögum eins og sakramenta og sem eða ekkert hvað að vera að gera Nei, þú því þú væri rosa gaman ef hann færi þú veist þú veist það er talað oft um hann til Boston eða þyrtt að fara á einhver stað. þetta er eins að vera þú veist þetta er svo það 20 á heyrðu jú, þú, þú þú ert hérna núna er sta sett for life þú ert að fá fullt af peningum. Og þú ert orin móltríkur en þú þarft að hanga á Kaffi Stræðo á hverju köldu næstu 4 árun. <ljum> þú þú fæ færð þult af peningum og getur alveg keypt að barnaum og eitthva. þú þarft að vera á Kaffi Stræðo öll köld? Þú mátt ekki já, fara neitt annað. Þúst þúst þú þetta er það er, <ljum> það er ekki Þetta Það er til dæms eins og Darko vinnur lendi í. Landi. Já hann var reint ekki hann var reint ekki hjá, var á Kaffi Stræðo sko. hann var nú talsvert sko Þeppri knæpuðum það en hann fekk aldrei að koma fram. Hann þurfti alltaf Nei. að vera bak við sko. Ja, Larry Brown bara, þvís það var ekkert gert til að byggja hann upp og bara. En þvís það er til dæms ef sanna Tony er snillingari. Veist, þeir eru með frábært til open team sko, og hérna já, já. Það er þvís til dæms enga fyrir hvað Kva Og þú og, og, þú getur rétt ímyndað í svona drafti. Þú getur rétt ímyndað hvað San Antonio er að plotta núna. að stela einhverum gullmála sem þeir eru búnir að targeta á stað sko. Þú veist. þeir gerir þetta hverju ári maður. San Antonio Já. og Miami og svona klúbbar. hverju ári. Stela einhverum svona gullmála sko. Alkjörlega. Og nú er bara spurningin hvað míni menn í leik sko ja sé verið fínir menn núna til hæmigerðu algjörlega sko og þvíst nú getum við talað um sína menn sko opnaðu eru kampaðir flæskuð eru kópi hætti að ég er kominn út af hála nýsma podcast er verið lengra en klukkutími sko Eð, no no comment en en en no wave er þrú upphafleidi NBA sko í á að síðasta season ég bara 2 þú ert rósalegur sko. en nú þvíst nú er að bara nú er að bara Lakers Minnesota og Golden State. Já á Golden State. Ókei. Okay. Ja, er er virt að ekki halda mér minnisorði Golden State sko. Það verður svakalegt að fylgjast með minnisorði annaðar stórar drengur. Já, ég, ég, múr, ég var með típu, típu að já, að ég með náði típa típaðó. Ég hlæ að það væri gott búna, gott pick-up. Ég vona bara hann ef hann grændar þá ekki drasl þessa öngu stráka hérna, þá er ég ánægður með þetta. En en jú jú auðutan auðutan. Þú veist, ef hann er að gera varnalið úr þessu minnum sótarliði, gvöð hjálpi mótir um þeirra næstu ármör Já, ja, þeir hafa rosalegt potensial í það Uf, Þú veist, þeir er hann bara nú þegar með viggins rúbjó og, og katana mar Já, og, og, og Gorgi Djeng hann er, mm -hmm. hafa talað um það þegar hann kom inn hann var í svona, hann mikla varnarhæfilega Þetta, þetta verður næstu veitur verður afbljögur Ja, svo heyri ég okkur við erum að fara til að tala um Chicago Bulls þetta er þeir er sem eru með þennan maður. Já ja, þú vissu það er nokkuna ein sem segir okkur hvað er ósprengandi. Og en þau verða en, betri eftir leik 3 og 4 án hafið annað. Sko ég er svo ég var að pýla í þessum daginn eða í gær hvernig úslitin eigi eftir að fara. Mhm. Mm ég var svona 15% á því að Golden State vinni næsta og þá endurta 4-0. Nei. No. Já svona afta 10 og 4% á því að splitti sem sagt í mm, 3 og 4. Cleveland og Golden State vinni leik 5. Mm -hmm. Og svona einhver staður ein kringum 1% af Kauffs næstu 2. Já. Oh og geri einhverra spennandi serius. Já, ég meina, þú vissu kort sem heldur me Gold State eða ekki. Þú vissu season er verð að verða búið þó að ég veit að þú ert spennður fyrir dráftinn, en sko við viljum, þú vilt, þó að þú veljir að Gold State vinni, þá viltu aðir fá almennlega seriu finals man. Þetta má ekki vera of mikið lett down út að vita allir allir sem vita eitthvað um körfubolt í vestu deildinni eru miklu miklu betri vera síðan um aldamótin en þúst þúst þú þó að þessi seriá hjá Oklahoma hefði verið sögulega góð að þá má hann ekki droppið í finals vera alveg svo nóg mikið sko. Já. Ah ja, jú hann er kannski rétt. Það náttla verður, vei... sko, verður að vinna tvo leiki þó ekki vera nema bara til að sko, til að bara LeBron Teams verð ekki bara sko bara lagður í einelti. Þúst í sumar og, og og alla næsta vetur sko ég nenni ekki að hlusta á það sko. ég nenni ekki að lesa allar greinarnar um að uh, en, fyrir sagnindar en, ég er ekki fara að lesa greinarnar fyrir sagnindar um að hvað hann sé hræði lögur og einhver, sko. ég nenni en, ekki sko. en hann fótt í Miami og fór hérna auðveldur og þælur, þælur leðina mistarutöðli sko. hann er aldrei unnið mistarutöð til Hardway <hæð> hvað þýðist það? Þetta lemra lemra spyrja þessu. Uh hérna herra, herra, herra Larry Bird er prófíl myndin mín á Skype hérna. Þúlust fór Larry Bird the hard way að titlanum sínum þar hann var með veist, fullt leið af Hall of Famerum í kringum sig skilurðu. Já, fór ekki að tala um Magic og spyrði hey ég eða spila saman. Nei, rólegur sko. En það var basically að hann sé LeBron. LeBron, Lebron teams fór ekki að tala að þúlust sjá ekki alveg nýlega copy bright og eða eitthvað svona leið skilurðu. Jó ja, okay, hó Caitwine veitir blá atn þú 2 twin veit var bara komu af 30 stiga tímabilisku. Já, ég meina, þú sést og... var í MVP þú Krist Boss var og... góður líka og. Boss var sko 22 11 típa sko. Frábær leikmaður. þetta er bara eins og hann að tala við Sjáðu bara, sjáðu bara þessi lið sem eru að vinna síðustu 20 árumar. Þetta er allt annað köll með þrjár rosa góð leikmenn eða með tvo þua algjör höll of bara efsta klass leikmenn nei en það er ekki það sem liðin sem þú sést þeir plotta sig saman um það ja við erum að spila hérna saman og þú sést svona öðveld til heil eru NBA deildin er öðruvísi í dag sko. ég veita ég veita <laughs> það er það er, er, menn eru buddy buddy ja nei þú sést það sem ne, ne, nema nema Russell Westbrook hann er Hann er sko ekki það í verið. Ha? Hann er minn maður sko. Já, ég er svo að út í russiskök. En þúst en ekki ekki fara að vera einn af þessum hérna sem að þúst sem að þúst uh, þúst fara að segja veist, að LeBron James sé ekki nóg góður af því af því að hann hefur ekki þúst hvað, hvað er LeBron James búinn að vera favorite oft í öllum þessum lokauflutum sem munum farið í. Okay, hann var ekki favorite mot um Spurs 2007. Nei. nei. Hann var favorite moti Dallas. Þeir teupu. Já. Hann var favorite moti Oklahoma City og þeir vinna. Mér. Já, mér já. fannst að ég fannst það nú svona ekkert. Jóh, þeir voru favorite. Já, mér fannst mér fannst að ekkert ekki sko topps 60 40 sko, ekki meira. Þeir voru favorite moti Spurs í fyrra er það ekkert afgerandi Jó Ég menna þessi lið mættu tveið svar og skipta á milli sinni tilanum Ég menna, er það ekki bara fer Svona eftir á að heikja Þú Jú veist, veist Majamýlið var svo bensínlust í 2014 já, já. Var Svo bensínlust í Já, já, já, ég bara að reyna að ríða upp hvort þú talið svo meira feið Já, þú veist, skulum, það er bara toss-up skilurðu, þú veist, ok Já, ja, ok og, Og voru í fyrra, voru hebra chiferra ja, jafn mikið og hann var 2007 San Antonio bara sem sagt engan veginn og, og þeir, þeir eru ekki, ekki á... favorite núna. Okay, það er 3 skipti sem hann er ekki favorite. Já, ég meina, já, um, já, já eh, hann er með tvo titla og er favorite, er afgerandi favorite kannski allan anna tveir. Ah, einu sinni einu, einu hálfsinum eitthvað Þann, hann veist, ta uh, han tapar einu sinni það hann er fegurit já, þú veist, shit happens veist, nei ég bara segja þú veist, það er öruglega fólk að núti sem, sem að ef e þessi serið fer eitthvað illa, þá er öruglega fullt að fólk að sem að, þú veist, sem að se serið á Lebrón, já, hann er alveg veist, hann er alveg enn á topp 50 sko. kannski topp 40 allar tíma eitthvað er svona fávitarskilur Næ, ja, þú veist, 35 gefum honum smá slark. er mér er alveg sama hvað kveður. Gaurinn er kominn að farna upp sko. Ég veit, ég veit að hann er frábær en en þú veist. Bara, ekki sko þú ert 80 maður. Ekki. þetta S, í ekki S þetta í 90 skrifjuna. og svo þú má ekki detta í 90 skrifjuna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 en sko að, hérna eina fæ e... eina sem að ég ætla gaggrínalega LeBron James fyrir í mínum huga er LeBron James einn allra bestu körfuboltmaðrar alla tíma þótt hann, ha, hann er þarna uppi uppi hann er í efsta lagi sko þú hann er upp. löngu kominn upp á topp 10 og hann er hann er alveg þarna veist, sko hann er hafna örugglega hann er ekki neðran 5. Hann er þarna í þar í kring ja, ég... á einhvers staðar en ja. þar það sem ég ætla gaggruna LeBron James fyrir er sko uh, uh, svo staðreynd að hann vill gera hlutina his way sko. Já hann er hann er, hann, svona... hann er, hann er frábær team player, en hann vill vera team player á sínum forsendum. Sko. Yeah. Og hann spilaði á allt hjá klífland, það spilaði hann á sínum forsendum með, með allt frá hræðilegu supporting cast upp í þokkalega gott supporting cast og hann fer alltaf mjög langt á því að, því að hann er svo ógjæðislega góður en, en hvað gerir svo fer hann til Miami? jú, jú, hann fær úr svo góða menn með sér en þar fer hann inn í system þar fer inn í lið það sem er plan og og hann er að, hann er að hérna fyrir að rífast við þjálvaran og lendir upp á kantu hann og endar með hann fer einn til Patræli og segir heyrðu þú ég er að rekka hann að þjálvarar sko. hann, hann er ekki að gera sig og þá segir <laughs> þá segir Patræli bara já er það þokkaður farðu bara, bara inn á og þú gerir þetta eins og við segum þér ja ég er þjálvari ég ólæra þann þjálvara upp hann gerir gerir eins og ég vil að aldr síu gerðir. Ég er með þessa hringar hérna sem ég er að benta á og puttanum á mér hérna út um allt núna. Ég veit hvernig við höfum gert þetta, við höfum gert þetta svo og annar gerir það, það svo eða ferðar eitthvað annað. Og hva gerðist þegar hann þegar hann varð að kaupa þetta og, og og og hérna þú veist það var higst í byrjun en þetta lið var alltaf frábært. Það ja, ja, ja, ja. hafði gert unni til öllu árin. Þetta var frábært lið og LeBron James átti bestu áhrifinn í ferlinum sem hann hætta spila só bakvægur og fór að spila nær á blokkinni þar sem hann er lang fucking hættulegasti maður. Ég þá ferum við þá ferum við er hann þá fara aftur til Clevelands. Af, af því að hann Jó, hann, er hann er hann er front Hann vildi fara til Clevelands og og gera hlutinn eftir sínu höfði og, og vera sko gaurinn ekki, ekki vera ekki vera frontrunar hann vildi fara til Cleveland þar sem hann fær að gera hlutinn eins og hann vill þar sem, sem hann fær þar sem hann fær einka einka þotu eigandans lána til að skreppa með Antorasi sitt skiluru á á bardaga í vekas eða og það sem hann fær að gera hlutinn eins og hann vill gerað á inn, inn á vettur hann er nóg líka. hann er nú góður leikmaður til að að þegar hann fær að gera hlutinn eins og hann vill gera þá hann fær að vera playmaker númer 1 og svona hann er nóg góður til þess að liðið sem hann er í verður alltaf mjög mjög gott en hvað gerist svo þegar hann mætir alvarru liði með svo góð tilsteint og þeir ætla að fara að spila einhvern ice hóbolta eða svona bolta eða, eða hinseign bolta þúist hefur aldrei verið með system þú þarft að vera með system til að vera algjörum, alvöru mestari góti steitamestari, þeir eru með system San Antonio er með system Miami var með system skilurðu, Boston en, var með system Leikasur er með system Ég veit að, ég veit að, þú veist Sikaku Búlsur er með system Já. en, en hann sem ég ætla að benda á sko, hann er að sjá það að bæði dveinveit og Chris Bors er eldast og brotnaði niður Það er alltaf mikið þæglega Sestu að fara að... í um, sem var í úpæðið við að fá þriðja fyrsta valréttin sinn á fjórum árum. hann og hún er að smá fróttur hannir ég og Lebron James, ég veit að þetta er tongue-in-cheek kommentuður sko en... já, ég, ég, ég er líka weist, ég er aðs enn að líka að a... skjóta á Lebron weist... aðdónduna já, já að, aðeins að trolli þér líka sko. ég, nei, ég er bara Ég þar að segja hvernig ég sé hlutina ég ég er hérna er engin þúlust nei nei veist, ég er svona veist, þetta leit soldið þannig út fyrir mér á síðu tíma og þúlust og plani þúlust og plani var eigin alveg að ganga upp ganga til að stím kör á að gerast þjálvari jú golden state til staðar fyrir new york nicks náu <laughs> jó en sko og þetta og hann hann náttla reiknaði ekki með sko ekki vannmeta leikbúna tím sko. er búinn að sjá hann sjá öll plönin marga leiki fram í tímann sko Af því hann veit sínum viti sko en ja en, en en veist þú veist þetta, að þetta er reka David Blatt sko nákvæmlega hann vill gera hlutina his way og hann tekur allt mikið seg hjá félaginu hann að... er þjálvari liðsins og hann er þúlust hálgerður gm hjá þessu leiði þúlust menn sem hann steinkvittar upp á þeir, þeir endast ekki hjá leiðinu og þúst og þetta já. þetta Kevin Love dæmi hann er búinn að reyna að láta það virka en en hægtra uh, Kevin Love verði með þúlust að vera að vera með á Instagram myndum og eitthvað á næstinu ég heldt ekki no, en en það var hann sem fekk Kevin Love til leiðsins Já, og þú þú náttla getur náttla þú ræður þig ekkert hvernig þú færð sko. Þú bara þúst þessi og þessi og þessi er í boði og þú tekur ah, bara já. hann sem er í boði. Já, já. Hann væri eins og rétt reiknar með það að það virði öfveldara en en en Já, þú veist séir og bara að það er ekki nóg e? vera ógnæðsla góður. Sko. það verður það verður allt að ganga upp. Til já, að vera eins sko. og, og, og, og, og sko. Ég var sjá félaga mína. Og og við sko þúst hvað var þetta lebrun tés hann er eila, planið tókst eila hjá búa til súpilið það bara, það sem klikkaði að vera Golden State er bara legendrið já, já skilur já, já. það er bara, æjæ það er bara, var, hann var eitthvað sem allt í einu varð frábært hérna, Dwayne Wade varð varð of gamall og, og þú veist, og hann náttúrulega sá ekki þessi veikindi fyrir hjá Chris Boss þannig að það var kannski eins gott fyrir hann að hann beilaði En ég er ekki vissum að Lebron hafi séð fyrir hvað Sanatónioliði verið í langlíft og, og það sem meira er, er e, maður getur þetta aldrei fullir stumnað, en heldur að þetta klíflandliðið hefði unnið okkla hóma í þessum ham sem okkla var í, í úsletkemni. Ég er ekki vissum það. Nei. Það er margir, margir sem segja að já, það matjast alltaf því svo upp og, og Lebron Dins er búin að óna Kevin Durant allatíð og eitthvað svona en, en eins og þú dættir réttilega upp að þessa podcast, hvað heldur þú að þetta klífandlið hefði gert því rössur vestbók? Ég er búin að segja það, bannaðan að náttjára og, og, og ég held að í dag að Kevin Durant sé betur leikmæður heldur en Lebron Dins fannst þér, Kevin, er Kevin Durant betri leikmaður en LeBron James fyrir mánuði síðan. Fyrir mánuði síðan hefði ég sagt svona ja, uh, svona tossup tossup þá. Að, að, að, sko Kevin Durant. Nei en að, en en hins vegar þá er að til dæmis að verið við mikið öðrara varnarlega fyrir sko Kevin Love. Stafan bara hyrta eitthvað við iGudala, í, hérna, í baka. Já, það er bara ég, verið svona piknik fyrir hann sko. ég sko ég alveg treyst kemur lof til þess sko. ég hérna það er búið að koma fram áður í þessu podcast ég ekki hundstu korfulta en, en, en ég held að okla hóma þessu blátur að þessu gljum sko. ég held bara Russell West vinnu minn hefði þó ja, bara, ja, veist, ja. ég bara ég sé það ekki okla hóma okla hóma tapaði fyrsta legnum með múti sanatónum með 30 stufum og svo bara stútuðu þeim. og þeir stútuðu Golden State þeir, þeir unnu þess að Golden State seriðu næstiðu á stegum skilur, þetta hefur verið nefaleikabartaði þeir eruðu unnið á stegum, þá var bara Golden State náði óvæntu nokkátti í lokalotunni, rétt á þeim bjallan glumdi, sko ja, þetta var pönsust sér alveg, þannig að já, já, já, já, ég veist en kapsaði samt mattsaði spytur upp Þvist, og ég, ó, að, ég skil, skil allir segja hvað þetta er og það er að ég veit mér um hverju þú þetta ok, sí, ég hefði unnið þetta svona fjöðu, tvöðu, fjöðu, þrjú Já, ég er eitthvað að segja þeirra að sopaðan, sko Ég er bara segja, ég, ég held við hefði... unnið seríum að svona Nei, ég er ekki við samfærandein en ég hugsað að þeir tekið það, sko Þeir eru ekki með, þeir eru ekki með þetta þetta allt þetta þetta þetta, þetta og þetta flæði og og og þetta ja, þetta að það fá geta að að allir drepið eins og góðist leyta með þess vegna hefði það ekki orðið nei það hefði ekki orðið eins skiluru en en ég heldt bara að að ég held bara að að að, að hyfileikar Oklahoma hefðu yfirgnast hyfileika Oklahoma ja. Clearond uh, í þriðja seríu sko. Já það fanns fanns mér til dæms skelvílegt þá og Notabenne okay, fyrir mánuðu síðan Ef þú hefur sagt þér með hvernig fyrir klífland og okla hóma, bara pff, klíflandu innu það fyrir 241, fyrir mánuði sér hann. En í dag er ég bara allt í einu, þú veist, við erum ekki búin að taka podcast um Billy Donovan en til því fyrir er ég búin að geta heila sokka skúffu ef því mannum þar. Það er bara mjög langt séðan einhver hefur látið mig líta eins hróðaleg út eins og Billy Donovan. Já, það er bara alveg síðan þú spáður í það spör svo er minstu kostir það. Ég búin a, ja. það er búnast þar er búna að vera sokkar í matinn hjá mér síðan í sko leik 3 í en við Oakley og samtannur. Já. Hann var mjög góð hluta móti Ég veit ekki alveg hversu árnaður ég var meðan á móti Golden State. Hann var með game og það keppti eignla upp. Já, ja, mér fannst að samt eiga spila Durant og Westbrook alu svo mikið. Spretta kortið það gas undir lestur. Þú fá singlar á er ekki? Nei, ég er nú ekki alveg yfir þigur eins og kærtaratriði fyrir mig. Heru, þú, þú ert að segja það, það var ekki annað annað. Það Nei, var. Já, ég viss um það, það var það var reint að ákveði vandamál. Já, það er vandamál, stórt vandamál. Já. Ef þeir að dressa það vandamál og koma svona brjálæðir inn ef, ef þeir náma aðeins að tvíga það, fá aðeins betri leikmenn eitt ári við viðbót með Billy Donovan og sleppa þeim meðsli, þá er þetta leið ha verið svakalegt. Rosalega content er á Já, ég, ég, ég vill trykka sjá, sjá ég vill líka sjá meira sóknarsystem. En þetta er sóknarleikur undir restina. Þóttan virki kanska 3 forðunga. Ha eran rosalega auðvelt að verja stöðuna undir restina. Þegar er eru alveg búnir á kassínu sko. En en ef þeir fá nú ef þeir fá nú bara ef fengju bara ég tek oft oft þetta dæmi. Hvað, ef þeir fengju Trevor rísa? En það er bara svindl Þú veist, ef þurr hefðu verið með trefur að rísa í, í þessari serið sko. þú hafðu runnið hana sannlega Já, ég Þeir voru einu manni sem getur sett tvo, þrjá, þrista vangnum og spila góða vörn þrá því að verða mestar sko. Já, ég, ég er alveg samanlega verið því Ég er mjög minnir ég endilega sagt þér þetta á, á Facebook og þú verður það að bæta upp hætti mér <laughs> <laughs> Er nú virtuple fara röfla sko við erum komnir 1 og 1 tíma bara... já, já ég er löngu byrjað að raftinu sko hef ógnilega gaman að eitthvað að vera að gera úr þessu NBA Nókalt Nókalt Ma að siturinna fastur á milli leikja Nókalt og þá er úrsláðir keppnin búin og þá tekur draftið við og free agent period þonne er alveg ég Er nú með við nú með M og svona núna sem beturfur sko Já ég er ekki tona gaman að horfa á fótbolta Nei þar er Gæfa <lífði> ekki. Nú koma tárunn bara sko. Já nú koma tárunn sko. Og koma tárunn sko. Já. Eru hættum eins og helvítskjatta ef þetta er oru flott hjá okkur. Já þetta er rock on þetta. Þetta er yndislegt. Vonandi vonandi veru smá seriur um. í betur við tökum anna tökum anna af hérna anna okkur þetta er orði seriá eða eða heldum jarða fyrir klínat hérna. Já ég ætla vonum við þurfum ekki að halda ekki ekki ekki, ekki, ekki Ég ætla að vona það líka Hörðu, hæða okkur, Karl Takk fyrir Bjarni Semulegis, takk, takk Práðu Það